Henrik hø fødevareminister 2010-11 i Lars Lykke Rasmussens VK-regering. Den daværende venstremand Lars Lykke Rasmussen overtager statsministerposten i 2009, da den hidtidige statsminister, partifælden Anders få bliver en ny generalsekretær i NATO. I første omgang laver Lars Lykke ikke de store områkeringer af regeringen, men i 2010 bliver der ændret på stort set alle poster. Mange fortsætter, men med et andet ressortområde, men der bliver også heddet nye minister ind. En af dem er dig, Henrik Hø. Og da du så havde talt med sekretæren, hvad gik du så og tænkte? Ja, jeg var egentlig på vej hjem fra et, fra et møde, så jeg sad i bilen og kom hjem og fortalte selvfølgelig min kone, at øh, jeg tror, jeg bliver ringet op. Hun var gået i seng og snork, sov, så hun havde svært ved at tage det alvorligt. <laughs> Lidt efter, så ringede øh, Lars Lykke og spurgte jo, om jeg øh, kunne tænke mig at blive fødevareminister. Og øh, jeg har det sådan med sådan nogle beslutninger, at øh, det snakker jeg lige med min hustru om. Så det sagde jeg faktisk til Lars Lykke, at øh, det ville jeg lige have 10 minutter til. Det blev han noget overrasket over, men sådan var det. Og øh, så fik jeg vækket min kone, og så fik vi snakket, og så var jeg jo klar til, at Lars Lykke skulle ringe tilbage. Der gik faktisk tre kvarter, og min hustru var så venlig at sige, at han har da fundet en anden. Det kan du godt glemme. Nej, det <laughs> er du Ja, det må jeg sige. Ja, det gjorde jeg faktisk. Min, min hustru var ikke så understøttende der. Det var hun ikke på det tidspunkt. <laughs> Men ø, om fem i så ringede han tilbage, og så kunne jeg jo bekræfte, at det synes jeg ville være utrolig spændende. Aha. Så, så fik vi i en gammel dansk, og så havde jeg jo fået en meget, meget venlig, men meget bestemt, det kender du nok, besked på, at jeg var altså i statsministeriet den følgende morgen kl. halv ni, og ikke noget med nedlagte tog. Jeg kørte jo i tog dengang, så jeg sov jo stort set ikke om natten. Jeg skulle finde det rigtige tøj, og jeg skulle med det, det første tog, og hvad skulle jeg sige i overtrædelsestalen? Det havde jeg også lige fået at jeg skulle holde sådan en op. Ja, men det blev en rigtig spændende dag. Jamen, øh, så jeg os øh, gå til, til dagen. Øh, du, har, øh, du afløser jo øh, Eva Kær Det er første gang, hun går ja. af som, øh, som fødevareminister. Ja, det prøver hun øh, jo senere øh, øh, igen. Ja. Og ufrivilligt begge gange, men også den her ja. gang. Ja. Øh, kan du huske, hvad du sagde til hende, jeg har været inde og høre? Nej, <laughs> det kan jeg faktisk ikke huske ret meget af. Det kan jeg ikke. Du giver hende nogle forskellige ting hjemmefra, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Hun fik noget rigtig god kirsebærvin. Vi havde lavet altså, kirsebærplantage på det tidspunkt, og bryggede selv noget lavet kirsebærvin. Så jeg gav hende nogle drupper med fra den lollandske muld. Hvordan er det egentlig at afløse en partifælde, som ikke har lyst til at stoppe? det er øh, i øjeblikket sådan lige lidt underligt. Og øh, i gruppen, der skal der også lige vurderes på det. Men øh, der går jo ikke meget mere end et par timer eller to, så er man jo i den grad fyldt. Og der sværmer mennesker omkring en, og hovedet er fyldt af spørgsmål og ting, man skal tage stilling til. Så har man glemt det. Så, så det, går egentlig, det går egentlig hurtigt. Du øh, havde jo øh, en... Øh... En meget god baggrund i forhold til det, altså du er selv landmand, og du har været i toppen af landbrug og fødevare, ikke? Altså... Ja, der er, altså der er, ingen, der er ingen tvivl om anden, at når der blev ringet til mig, så var det jo fordi man havde den der pakke, der hed Grøn Vækst som handlede meget om vandmiljø og den her forhatte kvælstofudvaskning og miljøtiltag i landbruget. Ja, øh, jeg var jo rimelig... Øh, jeg var kommet i Folketinget i øh, oktober 2007, så det var ret tidligt. Det det. Jeg er heller ikke sikker på, at der var nogen i gruppen, der følte, at jeg løb lidt undom om af dem i det her hierarki, man plejer at have i sådan en gruppe. Aha. Men jeg er sikker på, at jeg blev sat ind, fordi jeg skulle prøve at løse den her opgave. Mm -hmm. Og det må jeg så sige, at øh, det var svært. Jeg sikrede mig, at nu bliver det en lille smule teknisk, men jeg sikrede mig, at vi ikke skulle have flere reduktioner på kvælstof til vores afgrød, altså generelle kvælstofreduktioner. Kvaliteten var dårligt på det, vi høstede. Det kunne ikke bruges til brød, det kunne dårligt bruges til maltbygge det malt, fordi det manglede kvælstof. Og så sagde mine kollegaer, jamen okay, Henrik, så må du bare skaffe de kvælstofreduktioner på anden måde. Og så kom der jo vandløbsbremmer. Så kom der datoer for, hvornår man skulle have så efterafgrøder ekstra efterafgrøder. Og det var alt sammen ikke populært. Og det var egentlig lidt en overraskelse for mig. Jeg plejer at have det sådan fra, jeg sad på Axelborg, der at når der var noget, jeg selv med min faglige landmandsbaggrund synes, det var det bedste af det, man kunne få ud af det her rum. Aha. Ja, så slog jeg til. Så plejer jeg også at kunne komme ud i Samlingshuset og forklare, hvorfor det var sådan. Men at komme ud og forklare en sag her, hvor trods alt rigtig mange synes der var så mange minuser, Aha. og så mange kedelige, så meget kedeligt byråkrati, det var svært. Så øh, jeg havde en rigtig skidt dag som minister, den dag, hvor mine kollegaer kørte rundt øh, i, et, i traktorer i København, mens, mens jeg var fødevareminister. Aha. Det var... Men jeg tænker, at det kan jo både være en fordel og en ulempe, det der med at komme fra erhvervet selv. Altså, jeg blev jo... Øh, lad mig sige det sådan, halvdelen af sagsområdet i det ministerium, der var jeg rimelig velbevandret. Aha. Alt det, der handler om fødevaresikkerhed om fisk og bisphenol A i babysutter, eller hvad det nu kunne være, der var jeg ret blank, for ja, du har at sige ja, det. Ja. Men det er ikke hemmelighed, at i departementet, der gik den joke, på at gå op og spørge konsulenten, og det, og det var altså ministeren. Ja, <laughs> der, var, ja for det, der var nogle af de faglige områder der. Det her jeg arbejdede meget med, uh, som uh, viceformand på Achtelborg. Uh -huh. Så der var jeg ret godt hjemme, og kunne også stille nogle spørgsmål, og komme med nogle forslag osv., så ja, jeg synes jo, det var en fordel, at jeg havde en, en god faglig øh, baggrund. Uh -huh. Jeg ved godt, det her som en minister, det skal faktisk være en lægemand, man tager ind, og så forklarer embedsmændene, hvad det her handler om, og så, og så tager ministeren stilling på baggrund af det. Ja, det var det omvendt. <laughs> på, på halvdelen af stoffet, der var det der var det, det omvendte. Uh -huh. Mere eller mindre, det, det var det. Hvad med det her med, at du øh, bliver... Øh... Altså, du er jo en koalitionsregering af Venstre, klassiske landbrugsparti, mm. Mm. og så de konservative, som on and off eh, gerne ville gøre sig til det grønne borgerlige Miljøparti. Mm. Mm. Altså, hvilke konflikter eh, lå der i det? Jeg ja, er vi jo så langt hen, så nu kan man jo godt være åben og ærlig. Det, det jeg mødte faktisk mest, når jeg var øh, til møder med øh, ministeren og embedsmænd i Miljøministeriet. De var sådan set bange for, at der kom en formand der og løb med afsorden, og at jeg fik trot for noget igennem, som måske ikke lige var det, naturmiljøorganisationerne synes, at, at, at, det, at det skulle være. Det var, det var nok der, jeg mærke det mest. De var i virkeligheden nervøse det var det. Men jeg synes, vi lærte hinanden godt at kende, og jeg er jo godt klar over, jeg kan jo ikke bare sidde og gøre verden og miljøet og biodiversiteten sort, så jeg synes også, vi lavede mange, mange gode ting, uh -huh. som, som bestemt ikke var på, på minuskontoen. Det var det ikke, fordi jeg kan ikke komme derop og nægte alt. Jeg har et ansvar over for et, et parti og en gruppe og en, og en regering som minister, så derfor får man ikke alle sin ønsker igennem. Man er nødt til at Brug sin baggrund på os og, og finde de, de ting, hvor der er en balance i. På et punkt, i hvert fald, får du jo en, en meget fin start. Der var en måling for alting, der viste, at de fleste forventede, at du ville blive bedre end din forgænger. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er, det er egentlig underligt nok, fordi normalt så er det ikke bare landmænd, de spørger <laughs> i sådan, i sådan en, en, en analyse. Jeg tror nok, efterhånden, som vi, som vi skrev igennem mit embed, så var min popularitet nede ved de 3-4-5 nederste. Og hvad tænker man, når man tager i den situation egentlig, som du, som du siger nu? Altså, på de der... Jeg har selv prøvet det, så kan ja, jeg jo have en åben ja, hjertidryffelse ja, om det. Ja, ja men øh, jeg lå mig ikke øh, slå ud af det. Det gjorde jeg ikke. Det, man skal huske, at fødevare er rigtig, rigtig meget følelseslaget for alle mennesker. Lige så hurtigt, der kan sættes en finger på en for dårlig fødevarekontrol, bisphenol A eller andre stoffer. Aha. Vi indtager fødevarer minimum tre gange om dagen. Det er altså lidt andet end en miljøminister, der har en debat om skibstrafikken i Østersøen, og, og hvor meget det, æh, hvad her, det fordampning, der sker fra, fra, fra de her skibe, hvordan emissionerne er fra den båd. Aha. Vi bliver alle sammen, når vi sidder og spiser morgenmad, og der er noget i pressen om fødevare, så, så, så, så hiver vi lige efter hverden gang og tænker, er det vores børn, eller er det mig? Så, så derfor er, er fødevare potentielt meget Øh, følelsesladet og det står højt i tændingen også hos medierne. Aha. Så det kan nok være lidt svært på alle fronter at, at, at, at blive 100% populær. Men når man derfor. først er altså, er derhenne, hvor, altså jeg, jeg tænker altid, jeg glæder mig altid over de et par stykker, der lå længere nede, ja. fordi det var dem, der tog overskriften, ja, og der var uheldig de kom ind i billede så med. Det er øh, det er men det kan være svært at arbejde sig opad igen i ja, virkeligheden. det kan ikke? det virkelig, fordi det afhænger helt af de emner, man har. Det gør det, om man, om man i de der målinger bliver, øh, bliver populær. Uh -huh. Der skal træffes nogle, nogle beslutninger, der skal laves nogle kompromiser. og som jeg siger, fødevare, det er meget svært, fordi der står vi alle sammen højt i vores følelser, netop fordi vi, vi er så tæt på det alle sammen. Du er jo ikke alene landmand, du er jo også lødlig, Øh, med, med, med lige så stort el og, ja. og med et sprog derfra det hele, ja. Nå jeg tænker sådan Nå <laughs> også det der med hvad det betyder Fordi det når du er folketingsmedlem Så kan man arbejde for sin kreds på en mm. måde mm. Men hvad mm. betyder det egentlig Når man er så lokalt forankret som du selv er Og så bliver minister Altså gør det en forskel Eller, eller kunne, man, kunne du stadigvæk jeg, var, jeg gjorde meget ud af at stadigvæk komme Til nogle lokale møder Ja. Men det gik jo mest med at forklare, hvordan kunne du sige ja til det, eller hvordan kunne du gøre det, ja. og så videre. Uh, det, det, det, men, men jeg gjorde meget ud af at sige, her skal jeg også være, og de skal også kende mig, når der, når der bliver valgt, for det gør der jo en, en, en gang imellem. Og det kan jeg jo bringe lidt længere hen. Jeg gjorde også meget ud af at holde min gamle venne, Vores gamle kortklub, vores venneklubber, vores familie. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. En gang imellem skulle man slå ministersekretæren oven i hovedet, hvis hun havde snuppet sådan en dato der. Aha. Fordi jeg, jeg vidste... De alt fra ministeriet, jeg, jeg hvis de kan. alt ja. fra ministeriet, hvis, hvis de kan. Og hvis ikke man passer på, så får man pludselig også sin sociale omgangskreds på Christiansborg. Aha. Og er der så pludselig, at man ikke kommer igennem et, et, et valg, så er verden egentlig ret tom. Det her er en hustru, der var god til at minde mig om, og det har jeg været utrolig glad for. Aha. Altså, du tænkte meget over det Altså at når man snakker hvis man vil have en ven i politik, så man købe en hund eller sådan noget. Altså, <laughs> så, så det der med at sørge for, det gav måske også nogle indtryk, der ikke bare var de samme. Altså... Man kan godt komme ja. ind i en Christiansborg boble også. Ja, det kan man, virkelig, det kan man. Og, du har, du og der var det er ret afkendt om det. Derfor er det så derfor var jeg rigtig glad for også at, at komme ud i en erfargruppe med landmænd og, og prøve tankerne af det at der er noget, der her Tøllmans i sådan en landbrugsgruppe der, komme alle de steder der, når det, når det overhovedet ikke kunne lade sig gøre for netop at holde den der øh, jordforbindelse. Minister Henrik Hø, for det du ved alt om, og det du ved meget lidt om, tror jeg, at du næsten man kunne sige det med en omskrivning af dine ord fra før. Hvad var de vigtigste sager, du tænkte, at du ville kaste over, da du sad der så? Altså havde du noget med i en dagsorden selv? Altså over at finde en, en model, der var til at leve med på, på det her vandmiljø, det synes jeg er lykkedes. Jeg har bare svært ved at forklare den til landbruget. Så havde jeg en idé om, at jeg ville gøre noget mere ud af at få en bedre kvalitet i vores fastfood. Altså, vi var jo på det tidspunkt, der var stor udvikling i fastfoodprodukter, i omsætningen af fastfood, og kvaliteten var bestemt det laveste af det laveste på, på hele det fødevaremarked. Flere og, og flere familier købte jo hurtig retter og hurtig mad. Og dengang var det ikke så ubredt, at man købte gode, sunde råvarer, og så var der en opskrift med, at jeg fik dem leveret på trappestenen. Nej, så mange gør i dag. Nej, så vi kastede os over McDonald's. Og sagde, det der, det, det, det, det må I kunne gøre bedre. Det må I kunne gøre bedre. Det var faktisk, jeg ville tillade mig at sige, at øh, jeg tror, jeg var med til, at McDonald's fik deres første salatmenu. Fordi de begyndte at overveje, at det kunne godt være, at der skulle være, der skulle være andet også. du i direktionen af McDonald's, og hvad gør Æh, man? Jeg ja, en, en, en god spændoktor, Rulle god Rulle rule Grabog, ja. som, ja, Grabog, som havde nogle, nogle rigtig gode kontakter. Og, og så startede vi der. Og jeg var faktisk ude en dag og, og stå og servere kaffe i, i en McDonald's-restaurant og, og snakke om det her, og snakke om øh, med kunderne, hvad de spiste osv. Og, og Fordi det gik mig på. Det gik mig på, at, at så mange måltider voksede så enormt, og kvaliteten af den den var faktisk ring. Det blev meget, meget bedre nu. Hvad så med, med nogle af de dele? Altså fiskeriet, hvor meget fyldt det for dig for eksempel? Det blev jeg rigtig glad for, fordi jeg synes, det var et spændende erhverv. Nogle øh, engagerede øh, fiskere, så jeg satte mig virkelig Jeg synes selv, jeg satte mig meget ind i det Aha. Og jeg synes, vi fik Rimelige aftaler igennem Det handler jo meget om, om, om De årlige kvoter og jeg var ude at forklare, at vi jo alle interesserede at er en fiskebestand, og at havet har en biodiversitet osv. Og, og vi snakker om at ændre skolene på, på trålene og alt det her. Jeg synes, det var en spændende branche. Den er jo gået rigtig hurtigt i strukturudvikling. Meget hurtigere end, end landbruget. Men jeg kunne tydeligt se mit eget, mit eget erhvervsudvikling i en samme retning. Så jeg synes, jeg havde en rigtig god dialog og snak med fiskerne, og jeg var med ude med at tråle og så videre, så det var, det var spændende. Men fiskeri er jo også, man kan jo ikke tale om fiskeri uden at tale om EU. Nej, øh, nej. Og altså, du jo, kom til rådsmøder nede i EU. Hvordan ja. oplevede du egentlig ja. samarbejdet? Ja, men øh, jeg, man lærer hurtigt, hvad, hvad er det for nogle lande, der har samme holdninger som, som, som, som, som en selv. Aha. Der er ingen tvivl om anden, at øh, det er de nord-europæiske landbrugslande, Englanderne var vores rigtig store venner og, og, og kolleger. Dengang? Ja. Fordi nu, <laughs> nu, nu er der sket meget andet, men ja. dengang var det virkelig. Jeg øh, havde tit et øh, telefonmøde med mine engelske kollega inden indrådsmøderne. Inde, inde øh, og ellers så er arbejdet i EU, det er jo rigtig, rigtig meget afhængigt af, at man får spist frokost med de rigtige før, før eller efter møde for enten at forberede det møde eller de næste sager. Aha. Så det handler meget om, hvem har du med dig på den vej, du gerne vil præge i EU. Så det var jeg absolut glad for rosmøderne og arbejdet der. Hvordan, hvordan egentlig altså... Gennem landbruget havde man så kontakter også ja, altså, i andre lande, der kunne... Da jeg, var, da jeg var på Axelborg, der var jeg jo i Bruxelles en gang om måneden til noget, der hedder COPA, som er den europæiske landbrugsorganisation, som samler alle de europæiske landbrugsorganisationer, så altså EU-systemet var, var slet ikke nyt for mig. Det var rådsmøderne, det var... Øh, ja, der var vi jo blev udvidet, og der var en lang vej rundt, og inden alle havde talt, det gik hele formdan jo med, der kunne man godt øh, lige sidde og læse et eller andet, eller klare en sag samtidig med, inden vi når helt rundt. Man lærte hurtigt, hvad for nogle lande har hvilke, hvilke holdninger, uh -huh. og uden at genere nogen, så, så, så har sygeuropæerne med at tale rigtig længe, og, og, og lidt svært ved at komme til konklusionen, så der var tid til et andet indimellem. Det vigtige, det var alt det, der skete før efter møderne. Det var det. Du fik også en uh, sag, du antydede den lige uh, i begyndelsen uh, med sutteflaskerne. Som, uh, ja, som, ja. Der som... blev jo fundet bisphenol af i babysutter. Og uh, der blev jo ført kraftigt frem, at uh, af, det er skadeligt, ikke mindst for, for børn. Og det skulle man begrænse mest muligt. Og jeg blev presset af flere til at sige, at bisphenol A, det burde vi forbyde i EU. Nu bliver jeg sådan lidt humoristisk, og det skal man passe på med, for sagen er jo alvorligt. Men det viste sig jo, at indersiden af øldåser, den er faktisk behandlet med bisphenol A. Og så kom der alligevel hos de fleste en lidt anden alvor i over det, hvis alle dåseøl skulle, skulle afskaffes. Man skulle ikke sige, og så, det de danske nej, så, så, så, så begyndte man at snakke grænseværdier, og vi må også kunne se på, hvad niveauer det er, og hvor det er, øh, er der største risiko. Så vi fik det jo i hvert fald afskaffet i, i, i babysutter, men, men ikke generelt. Fordi det ville være, alligevel være voldsomt for mange kulturer rundt omkring. Øh, Først har vi om det med populariteten øh, Da du havde været minister et år Så havde politikken i meningspunkt og sagde At der faktisk var under af danskere Der vidste at du var minister På trods af nogle af de her sager vi har Altså hvad tænker man Og sådan en måling lander på ens bord Ja den er man lidt ked af Den er lidt ked af man synes egentlig, at man har været i medierne mange gange, og at man, at, at man suser rundt. Jeg kan huske i departementet, der sagde de sådan trøstende, jamen Henrik, det er jo så tegn på, at du ikke har haft så mange dårlige sager. <laughs> <laughs> ja, det var, det var vilkårene, det var det. Selvom at jeg også siger jo, at der er masser af følelser i fødevare, hvis man, hvis man opfører sig ordentligt, hvis man arbejder øh, ihærdigt med tingene, og man, det synes jeg, at vi arbejder meget med at finde, finde kompromisserne, så er det jo ikke sikkert, at det er så interessant. Hvor ja, ja. bredt samarbejdet du egentlig? Du sad jo i en regering, som var notorisk kendt for at lave sin flertal alene med, med Dansk Folkeparti. Ja. Sagde man jo. Ja. ja, det er. Det, vi blev jo. Øh, altså, jeg arbejdede meget sammen med øh, kollegaerne, både fødevare- og EU-kollegaerne i Dansk Folkeparti. Det var faktisk sådan, inden øh, fredagens møder i, i, i Europavalget, så havde jeg lige en, en, en snak med selvfølgelig min egen og konservativ overfører og ordføreren fra, øh, fra Dansk Folkeparti. Uh -huh. Så jeg vidste lidt, hvor de, hvor de var henne. Det var jo aldrig sjovt at blive sendt ud af døren med en sag og sige, at man skulle lave sin, øh, sin stilling om. Og <laughs> i det er ikke sådan, uh... Man var ikke så fast i kød på europapolitik. Ligesom Nej, på det, var de ikke. det var de ikke, men jeg fik egentlig øh, en god snak, øh, og, og vi, vi fandt hinanden mange gange. Og, alle, og finder man, ved man så, at her, der er de ikke med, så er det jo ret lige at have snakket med en SF eller en radikal eller anden, som man er sikker på, at, at flere tager derhjemme den der, den der fredag. Det er jo specielt for Danmark, at øh, alle de mindretalsregeringer, vi har haft, jamen der kommer ministerne altid ind et råsmøde i Europavalget og sikre sig at der er et flertal for den holdning man vil forfægte Aha. det er jo ikke noget man kender ret meget til i de andre europæiske lande der klarer man det internt. Ja, her, i ikke i ikke i ikke i ikke ja. ja. i ja. ja. det arbejder vi. En, en, en del med. Det gjorde vi. Vi skal til det, der fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministerer, der kommer forbi programmet, og dermed også til dig, Henrik Hø. Var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid? Jeg synes egentlig, vi nåede godt omkring alle de aktuelle emner, der var. Når det, jeg egentlig tænker allermest, det var, jeg følte faktisk ikke, selvom det var øh, godt og vel halvanden år, at det nåede at blive værd jeg synes faktisk, at der var, der var drøntravlt, der var nye spændende sager. Ja, det knip lidt med at, øh, at nå at blive værdag, så jeg havde jo gerne taget en periode mere, det, for at få, det, at få det mere ind under, øh, ind under huden. Jeg kan ikke egentlig... nogle mere langsigtede ja, ønsker for um, fødevarene? Ja, jeg havde gerne set, at vi kunne have fået nogle, mere, nogle længerevarende aftale om, om, omkring fiskeri. Det arbejder vi på. Ja. Det er svært, når, hvis man kun et år i gang ved, om man nu skal, skal fange den ene eller, eller den, den anden fiskeart, fordi det kræver forskellige grejer. Så det arbejder vi noget på. Det lykkes, det lykkes ikke ikke rigtigt, Aha. så havde jeg gerne, at vi nåede længere med... Vi, jeg har faktisk egentlig forlod Folketinget med til at skrive en landbrugspakke, og den gik jeg og tumle med, mens jeg stadigvæk var minister. Altså det var, det var den, der handlede om en langt mere målrettet indsats på miljø og på udværksning. Den, som er Kær for problemer med ja, i Ja, den, som runde... hun så kørte sur i der ja, med, med socialdemokratiet på, på det tidspunkt der, ja. Hvad var din ministertids værste øjeblik? Ja, det har vi næsten været inde på. Det var den dag, at mine kollegaer kørte rundt i traktorer i en stor, stor lang cirkel. Altså dine kolleger rundt om, fra landbruget? Ja, rundt, om, rundt omkring Christiansborg og demonstrerer imod, imod grøn vækst. Og det var, som jeg sagde, jeg følte, jeg havde kæmpet. Jeg havde sikret, at vi kunne øste afgrøder med en ordentlig kvalitet. Men man var så træt af det administration og bøvl med efterafgrøder og datoer og bremmer. Og men du arver jo ligesom... Der sagde, den var lang. Jeg var faktisk med til at forhandle den, inden jeg blev minister som fødevareoverfører for Venstre. Så det var jo en lang sag, men det var mig, der skulle stå og gennemføre den i Folketinget. Øhm den medførte jo også alt det her, var ikke den, der også medført det her med de her randzoner og snak? Jo, randzoner og, og langs, langs vandløbene, og, og det er rigtigt, det var jo ikke fair, fordi nogle områder, som er lavere liggende, de har jo masser af kanaler og vandløb, og andre, der er det rørlagt det hele, så... Jeg kan jo huske, at jeg var jo i Folketingsmødet for Liberarianse på de tidspunkt, og vi brugte jo meget tid på at genere regeringen for de her randzoner. Ja, det er klart. Æ, og der er bare den sjove detalje, som jeg bare synes er værd at nævne nu, der sidder, står en tidligere fødevagnister i studiet, at den eneste grund til, at I Maria endte med at få den sag, det var fordi, at Dansk Folkeparti ikke ville lade os være forlisparti i grønt vækst i sin tid. Så derfor var vi så heldige at slippe, det og så klart, kunne vi tage sagen, der blev unpopulært. Ja, men den var, der, der var nogle, nogle, nogle åbenlyse pro problemer i den. Ja. Det, Aarhus havde jo sagt, at Universitet, at hvor meget det kunne reducere ud udvaskningen, og det vidste de var så venlige, så andre lige ind, jeg skulle på og sige, at den udvaskningsreduktion, den var der faktisk ikke. Så det blev jo en møgssag, for nu at sige det rent ud. Der var også en en anden sag, jeg har noteret, det man kaldte reklamesagen, Henrik. <laughs> Nå, har du også den, ja, fordi jeg har jo hørt, du kan også finde på at spørge, hvad, hvad jeg var mest flov over. Ja, der har jeg noget andet. <laughs> jeg har det? Nej, jeg, men jeg vil så nævne reklamesagen. Det er, så okay. det, er, det, er egentlig, det er egentlig den, jeg synes. Det er at, det tredje spørgsmål, jeg vil så ja, sige, det er, hvad er over, og så hvad du det. gerne svare. Ja, altså, den startede med, at jeg var i dansk erhverv, og uddele en pris til en Rema 1000-butik i Gamle Holte, tror jeg det var. De har gjort rigtig meget ud af at annoncere øh, produkter. Det var mere fiberrig kost, det var noget, vi har lært af svenskerne, og vi gennemførte den her nøglehulsmærkning. Og, og man kan se, øh, hvor, hvor godt det er. Ja. Ja. ja, det var han. også fordi jeg arbejder meget med fødevarekvalitet, så var nøgleholdsmærket jo en af dem sværende mærker på andre produkter, men her var det på fødevare. Uh -huh. Og der bliver taget et rigtig flot billede, hvor jeg siger nogle rosende ord til den pågældende købmand, og overrækker ham en, en fin præmie. Det benytter han så til at lave en kæmpe plakat i sin butik, hvor jeg står sammen med ham, og det ser som om, jeg står og roser ugens tilbud på Rema, for Rema 1000. Ja, at, uh, i Odense på Daniel om aftenen på vej hjem, der var de begyndt at snakke om fra mine uh, pressefolk, at uh, morgenaviserne ville have et eller andet om den der re reklame. Men det skal du ikke tage af, for det, du, de kan ikke komme efter dig, fik jeg vidt. Det kan de ikke. Om morgen der skulle jeg til rådsmøde i Bruxelles, så jeg var med foremesterflyveren, der, den tidlige morgenflyver, og der nåede regionalradioen de næste lige og ringe til mig. Det er min gode lokale radio, de støtter mig, eller pind i alle retninger. Og jeg ved ikke, jeg var sådan særlig morgenfrisk den dag, så de spurgte, hvad mener du om den reklame? Og så fik jeg jo sagt, jeg synes godt det er to flotte fyre. <laughs> <laughs> og det kørte så hele morgenen i samtlige medier jo, og <laughs> da jeg var til med hver gang jeg kom ud af en dør ned i Bruxelles, så stod der nogle af de danske medier og skulle sprage og have spørgsmål og så videre. Heldigvis så sagde jeg flyveren, så jeg kunne ikke komme i aften nyhederne, men jeg kunne komme i deadline, så jeg var til grillfest i deadline. Så dengang også lavede halv 11-11 ja, og, måtte, ja. øh, og jo så på det tidspunkt beklage, at jeg kunne godt se, at jeg skulle med det samme have reageret over Rema Tusind i holdet og sagt, at jeg må ikke bruges som reklamesøjl for, for ugens på. Og dagen efter, så høste jeg en næse fra statsministeren. Hvordan ringer han til dig, eller hvad? Hvordan reagerer en statsminister egentlig? Ja, det er jo, øh, det er jo øh, statsministeriet, ikke også, der snakker med Fødevareministeriets departement, og så bliver der udvekslet et, et, et bilag, som jeg så skal skrive under på, at jeg har set, at øh, det var altså ikke i orden, og det måtte jeg sørge for at undgå sådan nogle ting. Okay, så det er ikke lykket at selv øh, tage fat i sin nej, minister? det. Nej, nej. Snakkede nej, du nej, nogensinde med Lykke nej, nej, om det? Nej, nej. Nej, det kørt bare. Det gjorde det. Det gjorde det. Ja, det gjorde det. Der var også ja. en lille, en lille udløb og sag med, med en købmær nede på Lollandet, var der ikke det? Jo, fordi jeg skulle jo så have været i... Øh, der var nogle, øh, en brud, der bliver nedlagt, og så er der nogle øh, lokale folk i Ærindlev, som vil starte deres egen købmands, øh, butik Og... Øh, det her, det her vi planlagt, det skulle jeg ned og stå og støtte en formiddag af de her arme lokale folk, der skulle miste deres dagligvarerbutik. Aha. Og så skal jeg lov for, at departementet, de var på der stiller du ikke, Henrik, nu skal du ikke ud og reklamere. <laughs> så der var jeg syg den formiddag, <laughs> det var <jeg. laughs> det, det kan man jo blive. Ja. Øh, en anden gang, hvor du måske øh, var syg, jeg ved ikke, om det er noget at være over og det er bare sådan lidt specielt, at der var et klip, der blev bragt i TV2's underholdningsprogram natholdet fordi du var med i en æblespisningskonkurrence. Og undskyld, er det er måske lidt tarveligt, at jeg måtte tage det op. Men hvor det ender med, at du, der står, du kaster op. Jeg har faktisk ikke set øh, indslaget. Ja. Æh, men var det ikke lidt voldsomt, at du skulle se det på nationaltv? Det var sådan et af de, de, de gange, hvor... Øh hvor min spindoktor sagde, at nu kan det da være, at du bliver kendt, Henrik. <laughs> ja, der var, der var en, en æblefestival i Saxkøbing, og hvad jeg siger, jeg altid holdt mig af at understøtte og være med til lokale arrangementer. Så var jeg selvfølgelig med der i en frugtspisningskonkurrence. Vi fik hver en spandfuld frugt, blommerpære, æbler og alverdens ting, og så skulle vi på 20 minutter, minutter spise mest muligt spand, blev så vejet bagefter. Ja, er også en konkurrence. Og Ja, var jeg var jo rigtig konkurrencemenneske, så jeg kastede mig jo altså ud i det der. Men det gik hverken hvad eller da jeg var sådan kommet godt halvvejs hen, så blev jeg helt hvid i ansigtet. Der var nogle store, kraftige, saftige, rene klorblommer, som satte sig ned i halsen. Dem havde jeg altså ikke for tykke og ordentlige, inden de så glæd ned og satte sig. Og så på et tidspunkt, så syntes kroppen nu var noget, der skulle retur. Og det var jo bare sådan et klapbord der var stillet op så jeg løftede lige duen og holdt hovedet ind, ind under. Og der var så altså Holeby lokal-tv stod lige agtigt med kameraet. <laughs> og den her lille lokal-tv, har jo ikke så mange indtægter, men de sagde at de aldrig har haft så godt af regnskabsår som det var, fordi de har solgt det her klip. Som <laughs> man gjort noget for det for det lokale. Det... Øh, altså det rørte mig ikke. Nej. Altså nej, Jeg havde kæmpet bravt og Ja, herre Og folk altså, vil se at det også på det. Ja, begyndt. men natholdet her, mig jo, er de stod med æbler klar næste gang jeg skulle til Bruxelles om morgenen. nu skulle jeg hjælpe dig med og så ja. har du lavet en rævekage som minister hmm. det har jeg nok, det har jeg nok. Øh, vi skulle lave et fødevareforlig. det er det her med øh, og når man skal uddele smile hvor tit skal der være kontroller og hvor ofte skal de komme og hvad for nogle butikker skulle man mest og der jeg, jeg kunne tydeligt mærke, at Socialdemokratiet havde sat sig for, at det her skulle ikke lykkes så laver vi en taktik, hvor vi øh, siger, hvor, hvor vil vi gerne lande det her? Og hvem er vi i den sammenhæng? Det var mig og så mine gode folk i departementet øh, i første omgang. Uh -huh. Så snakkede jeg jo selvfølgelig med mine ordfører vi er Venstre og Konservative. Og så sagde jeg, hvor vil vi gerne lande? Så lavede vi os et stykke på det anden side af det. Og det var det, jeg spilte ud med, og alle blev dybt af Det var helt galt, og jeg til gode så butikkerne og det hele. Og øh, så starter forhandlingerne. Og Socialdemokratiet, de er op, og de, de, var, de var bare imod. Så min gode ven, vil jeg sige, Per Clausen, ham fik jeg et ja, glas fadøl med indimellem. Jeg kunne mærke på ham, at, øh, der, han, var til at han var til at snakke med. Aha. Så oprød jeg forhandlingerne og trak ham ind min sine og sagde, hvad skal du have for at, at være med i det her? Og det fandt vi ud af. Og så endte det jo med, at med, med hans indspil, så landede vi lige der, hvor vi gerne ville og Per Clausen kunne gå ud og, og sige, nu har jeg trukket ministeren derhen til, så var det jo okay, at det det. han var med. Men se Bjarne Laustens ansigt, som for er Socialdemokratisk Fødevareordfør, da vi kom ind, Pia Clausen, og ja, jeg kunne præsentere, nu var der sådan set et forlig. SF var med med det samme. Så havde Socialdemokratiet jo svært med ikke at være med. Aha. Og bagefter hvor jeg så inde på ministerkontoret, så kunne jeg høre Bjarne Lausten, der med sin mobiltelefon ubegange, jam, jamen, jeg kunne ikke gøre, end, de andre havde sagt ja. Så det var... Ja. Ja, forbrugerrådet Rødt havde lavet en pressemeddelelse, som hejlede ministeren igennem, og han kunne ikke lave nogen for lige. Det var også så lavt, så de var, de var dybt fra de skulle hen og lave alt deres skrive, så der var slet ingen udtalelse fra dem næste morgen i morgenaviserne. Det var meget sjovt. En, en fantastisk skrive, okay. <laughs> øhm, Det sidste, det er, hvem var din værste kollega? Ja... Ja, det er jo et noget nærgående spørgsmål. Dem, jeg snakkede rigtig meget med, og havde det svært med, det var nok Miljøministeriet. De var, ja. bange. De var bange, fordi vi var jo kollegaer. Jeg var rigtig glad, da vi efterfølgende der, så, så blev de to ministerier lagt sammen. Fordi der er så meget i, omkring landbrug og fødevare og fiskeri, der har med miljø og biodiversitet og bæredygtighed at gøre. Så hver gang der var midler fra EU, så kæmper de to ministerier. Hvem skal have de her midler, de forskningsmidler? Hvem sidder på det her? Aha. Er det Miljøministeriet? Er det Fødevareministeriet? Og det går jo igennem departementerne og op til ministerne. Så det var nok egentlig der, at vi har vi rigtig mange debatter. Betyder det også noget på ministerniveau? Eller var det kun imellem minister og det det äh, minister? Det kommer det helt automatisk, øh, når departementet og dem, der forbereder sagerne, de oplever en konflikt og er uenige, så glider den jo videre. Det går den. Men har du oplevet, altså jeg har oplevet for eksempel, da jeg lige startede som minister, så havde de en anden konflikt, øh, som de prøvede at forklare mig med erhvervsministeriet. Og så prøvede jeg på et at det, det lyder det ikke meget fornuftigt i disse erhvervsministeriet. Jo, synes du det? Ja, siger så. Så de. Så er den sag stoppet, og så gik de igen. Sådan 10 embedsmænd, gik ud af ministerkontoret. Hvis, nogle gange er der jo sådan nogle krige, der bare hvis, ligger. Ja, hvis Karen, Karen Ellemand som var miljøminister... Og partifælde. Ja, hvis vi kunne nå at mødes inden, så gik det endelig så var der flere gange, så havde vi landet det. Det her vi. Det havde vi. Men, men, men det var, lidt, det var lidt, lidt pågående, og især det omkring økonomi og forskningsmidler og så videre, udviklingsmidler, og øh, der vil man jo gerne være den, der, der kunne bevilge og kunne skrive teksterne til, hvad vil vi opnå med, med, med de penge her fra EU på det ene eller det andet. Men er det rigtigt forstået i virkeligheden så, at dine største konflikter i de her halvandet år, du er minister, det er i virkeligheden internt i regeringsapparatet, så at sige, altså med det andet ministerium og ikke så meget de politiske øh, på Christiansborg? Øh, det var... Det var det, da jeg så havde tænkt efter, du har jo fortalt mig, at du mm. ville stille det, det her spørgsmål, mm -hmm. så var det det, jeg kom i tanke om. Jeg har det faktisk sådan, at jeg har selvfølgelig haft masser af politiske modstandere, men hvis jeg kan forstå, hvorfor de har den holdning, de har... Så kan jeg også argumentere med den. og så synes jeg, så kan vi også arbejdes ind og finde et kompromis. Det var samtidig lidt svært. Et af jo de emner, man skal beskæftige sig med som minister, det er jo ligesom det, der ligger i ressortet og de ting, der kommer op men der er jo også, kan man sige, selve arbejdet med at være minister. Øh, du har udtalt, og har jeg set et par steder, at det værste ved at være minister, det var samråd, og især antallet af samråd. Kan du prøve at forklare, hvorfor øh, det var så slemt? Ja, det er jo fordi, at øh, især fordi, at fødevare går lige ind i folks følelser. Og det er noget, der berører alle og, og, og, og rejser en, en kritik hos alle. Det er jo næsten sådan, jeg mærkede tit, at medierne kunne bestemme, hvor mange samråder jeg skulle i. Hvis de fandt et eller andet, nu skal jeg ikke nævne navnet på en eller anden fastfoodbutik, der har grillet en bøf for mig, eller der har været en kontrol, og de har fået en dårlig, en dårlig smiley. Hvorfor gør ministeren ikke noget ved det? Og hvad vil ministeren gøre? Og, og da er det svært at komme i et samråd og sige, at det går sgu meget godt. Altså, det var da godt, at op, øh, opdagede det. Ikke? Også, ja, det, det, skal nok, det skal nok blive ændret osv. Det er ikke tilfredsstillende, fordi der er masser af stemmer i noget, der optager folk som mm mig. -hmm. A, det var sådan til, at øldorserne der redde, at ja, de ja, ja. lande nogenlunde. For, og, og derfor så synes jeg, at de samråder en gang imellem var trælse. Hvordan forbereder man sig på sådan et samråd, hvor man dybest set, allerede når man ser indkaldelsen, tænker, hold nu op. Ja. Øh, vi, jeg snakker selvfølgelig med dem i departementet, der har det, det, det, det emneområde, og så prøver man at være så ærlig som muligt. Men, men det er derfor, jeg havde det mest, fordi det var utrolig svært. Det var mm. utrolig svært netop fordi medierne kan rejse. Altså en TV-avis, en, en, en aften med en eller anden pølse, der viser sig, at datoen er overskredet, jamen det rejser jo alle. Og alle medier sidder der og siger, hvad siger ministeren, hvad vil ministeren gøre, nu skal vi have skrapper regler. Og jeg synes måske egentlig, reglerne var meget gode, og det var godt, det var blevet opdaget. Det kan man bare ikke sige et samråd. Alle forlanger, at nu skal der gøres noget. Der er ingen, der, der, der accepterer, at man siger, at det var da godt, det blev opdaget, og så kører vi videre. Altså... Jeg har ikke gjort det op de seneste år, men jeg har masser af gange, mens jeg sad i Folketinget, gjort op med sådan nogle, bedt om at få svar på sådan noget, hvordan hvordan udviklingen har været i samfundet, og så kan ja. man altid se, når man går 10, 20, 30 år tilbage, det ser værre og og ud, når man går længere frem i historien. Ja. Hvordan undgår man at blive en del af det, når man får sådan nogle samråd? Altså nu er der fundet noget i en pakke eller hvad mm. pokker ved mm. jeg? Mm. Altså... Var du bevidst om, hvordan du kunne sørge for at holde reglmængden nede, eller er man også bare nødt til nogle gange at lave nogle regler for at skære ministeren af? En gang imellem så er man nødt til, og det er jo, hvis, hvis man fornemmer, Blandt, blandt regeringspartiet, om man ikke kan finde et, et, et parti mere, det skulle vi jo finde, som var parat til at lande den her nogenlunde i ro orden. Mm -hmm. så er man nødt til at sige, okay, så må vi kigge på en regulering, eller så må vi sætte noget nyt op, eller vi strammer op på kontrolbesøg, eller et eller andet. Aha. Selvom man egentlig synes, at, at, at der har der har... Medierne rigtig meget magt. De kan virkelig sætte en, en, en dagsorden i den bedste sendetid, hvor alle sidder hjemme i landstolen og der tænder fødevare. Har du nogle tricks til at, at undgå øh, de her, altså ikke til at undgå men til at håndtere samrådene? Jeg prøver at være ærlig. Ja. Det synes jeg. Øh, det holder længst. Altså, fordi jamen, kunne... minister må heller ikke lyve, så Nej, det... nej, men derfra, <laughs> og så til at prøve at argumentere i et yon, hvor alle egentlig godt kan mærke her, at du skulle heller ikke helt selv... Uh, jeg prøver at være ærlig og sige... Altså din holdning? Ja, altså sige, hør nu her, og så videre. Uh -huh. Og sige, jamen, mener I virkelig, og, og... sjovt nok så var det sgu tit Per Clausen, der sagde, jeg er tilfreds, nu har jeg ikke flere spørgsmål til, ven, til, til, til, til, til ministeren. Ja, det er jo underligt, fordi vi var ikke enige om ret mange ting, men vi, vi var fornuften, havde vi begge to respekt for. Aha. Men var det ham, der indkaldte samfundet? Hvem var en af dine... Øh det var jo, hvem der når at gribe den. Okay, er var... man ikke støtteparti eller med i med regeringen så gælder det om at gribe alt, hvad man kan, og prøve at høste nogle, nogle billige stemmer, for nu at sige det sådan, og når, og når PR. Det kender du også selv garanteret. Og så indkalder man jo i et, i et samråd. Det gør man. Jeg siger, for min eget vedkommende indkaldte jeg mest til samrådet i begyndelsen af min øh, karriere. <laughs> På et tidspunkt jeg, hvad pokker skal det, nu? det ikke? Altså, men, ja. <laughs> men sådan er det. Mm. Øh... Hvad betød det, at du selv ligesom øh, altså, havde været arbejdet meget med området? Altså, havde du en relation til de her ordfører, der gjorde også, at du måske kunne tage nogle af de her ting ned? Ja. ja, altså, jeg har altid bestræbt mig på, at øh, alle, som jeg debatterer med, selvfølgelig også diskuterer med, vi kan klappe hinanden på skulderen bagefter. Øh, og det tror jeg er vigtigt, ikke mindst når man sidder der som minister. Fordi det er jo sådan... Den, du træder på, på vej op for at komme op, den mørder du altså også, hvis de kan øjne, du, du er ved og skal ned, ikke også? Det tror jeg, den der ordentlighed, det tror jeg, var med til at, at, at, at redde mig igennem mange gange. Det lyder så, så måske som om, jeg synes, jeg er en fantastisk kal, men men jeg er helt sikker på, at det betyder noget. Og som sagt, jeg var ordentlig og fair at debattere med, når jeg kunne forstå de holdninger, folk havde. Jeg kunne måske godt blive en lille smule tvær og trekantet, hvis jeg synes det var fuldstændig grebet ud af luften. Og derfor så appellerer jeg til, skal vi nu ikke prøve at finde fornuften i det her. Men synes du, der burde være færre samråd i virkeligheden? Nej, egentlig ikke, fordi det, det er medierne, der styrer de her samråd. Og Folketinget er skruet sådan sammen, at øh, lugter du morgenluft, og lugter du, at du kan profilere dig selv på at, øh, at grille en modpart? Ja, så gør man det. Sådan er vilkårene i den der, i, i, i den der verden. Aha. Men at fornuften så får lov til at sejre, det, det, jeg, det, det synes jeg var, var rart, når, når det skete. Jeg tænker bare nogle gange, altså det er jo utroligt også, hvad der bliver brugt øh, af ministres tid, på det. og nogle gange tænker man også, at det ligesom bliver brugt alene, men ikke engang markerer sig, men bare for at sørge for, at ministeren ikke kan lave noget fornuftigt. <laughs> øh. ja. ja, det er rigtigt, men altså jeg skal ikke stå og, og, og, og afskaffe samrådet, fordi jeg tror også, det er med til, at, at ministerne også tænker sig lidt om, de ved jo, at er der en bagsigere af den medalje, som overhovedet ikke er nævnt under gennemførelsen af et eller andet, ja, så skal den nok komme, komme frem. Men, men, men der skal også være rimelig hede. Nu øh, sad du i halvandet år, øh, der kom et folketingsvalg, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det vinder at rød blok af Helle ja. bliver ja. den første kvindelige statsminister i Danmark. Øh, man kan sige det så presset ud, der I nærmede jer, mm. men det var vel mm. stadig en reel chance øh, ja. for, at I kunne genvinde ja. magten. Ja. Hvordan husker du om det var, det var, Jeg husker den som utrolig spændende. Det er jo lidt underligt, fordi departementet, dem man har arbejdet sammen med, vi må ikke få så meget som et faktapapir, der det bare klappet det. Klappet ja. I. Ja. man skal jo inden valgkamp, hvis der er nogen, så skal man huske at stille de spørgsmål i departementet, så man har de data med til sin valgkamp, fordi den der, det udskrev, så må man det det var jo en lidt, en lidt underlig, en underlig periode, sådan, sådan kan jeg huske det, for det var selvfølgelig lidt formelt, der skulle klare som minister, men ellers så var, så vendte de ryggen til en, Aha. det gjorde de. Jeg synes, det var utrolig spændende, det var det, og, og vi var jo meget tæt på. Det var vi, det var vi. Men, men det lykkedes ikke. Det gjorde det Det ikke. var et af de tætteste valg. Ja. Øh, du skal overgive ministerposten jo i modsætning til den anden vej, ikke til en partifælde, øh, men til en socialdemokrat. Mm. Mm. Hvordan var det? Det var en socialdemokrat, jeg had. Snakkede rigtig meget med tidligere, uh, da jeg var ordfører med det gæreskvist. Det, med det Gerskov, ja. ja uh, og uh, jamen det jeg skal ikke hemmelighed være, at jeg var lidt ærgerlig fordi øh, jeg synes, jeg var, jeg, var, jeg var ved at komme ind i det, og hverdagen var ved at være der. Man siger, jeg, vi tager et tid jeg, til at lande, oj, oj, og finde ud af at blive minister. Oj, oj, oj, oj, ja, det, det, det gør det. det vil jeg. Når man starter så, så blank på lige netop det, som jeg gjorde, og kun har været i Folketinget to år, og starte som Grønlandsordfører, så, øh, så er der et stykke vej op, inden man finder ud af, hvordan er det apparatet fungerer. Uh -huh. det var det. Så det var lidt underligt det var det og jeg ser jo så i Folketinget bagefter, og så var det jo egentlig derefter, at vi sådan stille og roligt begyndte at skrive på hvordan kunne vi lave den miljøregulering om og gøre den mere målrettet og så videre og der havde vi ikke meget hjælp af Mette Gersgaard i det arbejde Der havde I ikke meget hjælp det, <laughs> Nej, det <havde> <laughs> Hvis du skal kigge tilbage, hvad er du så mest stolt af? Jamen jeg er virkelig stolt af, at at jeg tror, sådan blev det også udtryk for, at, at jeg blev opfattet som den der minister, som ikke var så opfaren, og som talte til fornuften. Ja, der er selvfølgelig nogle, nogle forskellige sager. Jeg vil ikke hive en sag frem, frem for en anden, men jeg tror, at, at jeg blev respekteret for mit arbejde. Det er det, jeg sådan har kunnet kunne høre. Og det er også på den, man har kunnet komme tilbage. Og de næste fire år, hvor jeg sad i opposition, der havde jeg rigtig meget glæde af dem, jeg havde samarbejdet med også i dem, der sad ved, ved, ved magten. Øh, faktisk så, øh, så var jeg, sjov nok, så var jeg rigtig meget i Miljøministeriet de næste år. det næste år der, det var jeg, og, og have mange, mange snakke der. Vil du gerne have haft en tur til? Ja. Hvad, Hvad hvis Jakob Ellemand havde ringet nu? Ville du så også have sagt ja? Nej, nu er jeg for gammel. Nu er jeg for gammel. Ja, det var jeg. Men uh, havde de ringet... Lige efter, at Helle Thorning gik af I 15? Ja, der havde jeg sådan set, det er klar Det skal ingen hemmelighed være <laughs> Okay, der sad du ved telefonen og ventede <laughs> Jeg var med i ja, det her, telefonen telefonen den aften Det var også udpeget, var det 17 folk? Det var helt ja, vel noget, for det, det var den, den smal ja, venstre regering ja, og, og, ja, Jamen, det er ingen hemmelighed Jeg ved, jeg var med i opløbet så det var lidt spændende, der. Og øh, Hvor det ender med, at det var dine forgængere, ja. og var kært, og så bliver ja, det, det, og, og, ja. og der ja. har været mange... Der kan godt ære. Jeg, jeg har gerne gået ind lige og lavet den der landbrugspark færdig. Det kunne være, det var gået anderledes. Så det skal ikke Der gik give. også mange historier om, jeg at din partifælde Søren Gader blev spurgt om at få den ja. ministerpost, ja. men ja. Man ikke var så interesseret, efter at have været direktør over i Længeborg Det er jo også meget interessant, Henrik Høgh, at se på ministertyper. Der findes jo, kan man sige, mange forskellige. Jeg vil faktisk påstå, at du er jo en speciel ministertype for din tid. Fordi hvis du går længere tilbage, så vil du se flere ministre, der har fagligt beskæftiget sig mm. med det emne, de bliver udpeget som ministre, mens i virkeligheden Allerede måske under ny åben, men især fra få Rasmussen bliver statsminister i 2001, er der en stor tendens til, at folk kan blive udnævnt til minister, jeg vil sige for hvad som helst, i forhold til ja. hvad de egentlig både arbejdsmæssigt eller politisk har beskæftiget sig med. Vi ja. øh, var lidt inde på det. Altså, var det mere en fordel eller mere en ulempe? Jeg synes absolut, for mig var det en fordel. Det er altså en fornøjelse, når man står på en talerstol, at man har noget baggrund. Hvis man alene er afhængig af og kan huske, hvad der står i de der papirer, for nu at, at gå tilbage til, til bisphenol A, eller, eller hvad bakker ja. der om, om de her, eller importerede krydderier, hvad kravne er til dem, ikke også? Det skulle jeg bare læse mig til det hele. Det, du sælger altså også bedre dine budskaber over for en forsamling, hvis de ligger på ryggræn og du kan forme dit eget sprog. Det ændrer ikke på holdninger og så videre, vel, men ja, jeg synes, det var en fordel. Nu sagde du selv, at du var klar i 15, men ikke blev udnævnt. Tror du, der er plads til den ministertype, du repræsenterer i fremad og i dag? Nej, det kan jeg godt være i tvivl om. Jeg er ingen, der er ingen tvivl om, at jeg blev uparret, fordi de vidste godt, at den der grønne vækst, der var noget, der var noget bøvl med den, så må ikke han kunne klare den. Aha. Øh, det tror jeg var den væsentligste årsag til, at jeg blev trukket op, fordi det var efter godt to år i Folketinget, der var det lidt usædvanligt Aha. i et parti med så mange gode folk. Det, var, ja, det, var, stor, det, var, det var, var jo et stort, stort parti, skal ja, jeg huske. Ja, det var et stort parti, og det var det. Så den, det var, det var for lidt for det usædvanligt. Det. Jeg tror, det var, fordi de tænkte, ah, han er så godt kendt i landbrug, så den kan han nok trille igennem. Jamen, og hvordan ser du egentlig på, på den udvikling, altså, hvor det er vel mere, det kræver mere en parlamentarisk karriere nærmest, at blive udnævnt som ja, minister? altså, jeg er bekymret lidt, fordi jeg er jo heller ikke nogen akademiker. Det er jo, det er jo heller ingen, ingen, ingen hemmelighed. Jeg gik 10 år i skole, og så har jeg været autodidakt for resten så nærmest <laughs> det har jeg. Øh, øh, og jeg er helt sikker på, at det er nødvendigt, der er den brede i Folketinget. Det er det, øh, fordi det er så vigtigt, og inden man kommer i Folketinget, at lære og samarbejde med mennesker. Det føler jeg. Ja, vi har nogle stykker, der Damsbro, min kollega fra Socialdemokratiet, som er valgt på, på Falster, øh, snakkede om, at burde man ikke være et krav, inden man blev valgt til Folketinget, så havde man været på en arbejdsplads i et eller andet sted, hvor man var en del af et team og skulle indordne sig. Jeg siger det ikke for at genere andre, jeg siger bare, at jeg havde glæde af den livserfaring, det havde, og en gang imellem, så hvis man dårligt har fået sin universitetsuddannelse gjort færdig, og er i politik, så mangler der måske lidt livslæring. Men vælgerne vil det jo ansynlig anderledes. Ja, og det må man jo respektere. Men det skal jo ikke forhindre mig, når nu du spørger sig direkte, hvad jeg synes. Og det kunne jeg savne lidt en gang imellem. Det, det, det kunne jeg. Henrik Høgh, du skal have tak, fordi du vil være med i ministertid. Det var en fornøjelse. Tak. Til lytterne vil jeg sige, at jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en gang ministertid, med endnu en forhenværende minister, der fortæller om, hvad han eller hun har bedrevet i sin tid i regering. Tak for i dag og på genhør.